Eta esan bezala, eh? ba, Irungo asteburu luze hau, eh, ba, girotzen asteko eh, arteari eh? buruz zit egingo dugu, artelanak eh, batzuk sortu eta beste batzuk osatzeko baitira, Baina artea sormen prozesuan ere partekatzeko dela erakutsiko baitu Gaur, Arratxaldeko lauetatik aurrera, Judas Harri eta Margolari artista ondarri biharrak Action Painting, eh? ba, kaleko pintura ekintza bat aurrera mango baitu e, genero etxean dia plazan, eh? telefonen beste muturrean, ba, Judas Harri eta beradugu, Judas, kaixo, Guardion? Kaiso da gurdion Beno ba, action painting ekintza hagu Lehenik eta behin nabarmendu mendu dugu, Ez dela ekintza soia do, suelto bat, ezta? Aurotik ere, ondarribian halako zerbait egine izan duzulako, e, du lagutzi? Ba, eguno, ari-arina iz Ba, azken 1908an Pizete repartxenatzen Binden, claro, ba, bila saudean Gureak uzkatartzea arekiko Artegin duan eta, bueno, sartatu zan e, aukera, ba, proiektu bat egin bala sinfoni urdinak, e, txinfoni urdinak, e, margotzea, eskalea hartu estudio bezala, eta txalean e, e, bat zenden ere lan prozesua erakusten, eskalea, eskalea, hori da piskate kuntxezko e, ideia, orduan, e, ba, un batean zehar egoten naiz e, margotzen, e, normalen e, biek taletan e, Partek atzen dut ba, unekolan hori, goixetan edo, bueno, lehenengo partean egote nahiz aurrekin margotzen, eta gero, atalde partean, e, musikari batzuekin, goixen ba, azten ditudan ditu piezak, e, amaiten ditut e, gau epartean. Uhum. Uhum. Eh, gaur, achaldeko lauretan hasiko zera ez eh, Umeekin eta gero saspiteritatik aurrera edo Gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, eurrekin lauetatik saspiteritara eta gero beazkitatik ama vitara dillei bat, gaur, gaur, gaur, gaur gaur, gaur, gaur, Ideia da, kuadro aundi bate dita ondiko kuadro guadro bate dita Ongi da, e, hori da emaitza, baina helburua ere bestelakoa da, ez? Bapiskatea aipatu duzu, e, kalea estudiogi sartu, e, jendearekin harremanetan sartu eta itzegine, edo hitzegiteko aukera izan ere, ez da? Ba, hilik e, guzti dut, bori, baina dugu horatzen ba, gaztetan, e, erraza zala, oso erraza zala, ba, bai, ongarbin, bai duneen, ba, galeriak, zompatzea, edo artista kalean margotzen totatzea, ez? Eta, hori guzti dut, izpenak galtzen joan den gauza bat izan dela, ez? E, hori dela eta, ba, erlazi estu hori artearekin galtzen joan da, eta nik uste dute, hau dela ukerakolik bat hori berrezkudatzeko, ez? Iztete, jendea berri bera grini hori, jendeari berri hori grini hori zartezo, ez? Segunda deko, tasunean artea e, mantentzea eta izatea, ez? Nik uste dute, artea beti izan dela denontzako, ba, hori, ba, eh ba dizert mantendu daiteko gausa bat eta zote, ba, interesgarria dela gaurko eh ekitaldia ziitia. Mhm, eh ba nabarmentzen duzu eh duali gabe eh, eguera zehar aldatu dela eskualde mailan, eh. Bai. Bai, nikutsut hitunen eh, gaur egun badaudela aukerak agirre sahi sentzako berela ana kera kusteko sala den daude, baina eh, beste letu batzuetan eh hau ez da gertatzen, ez? Eh? baita ere bero tasaiago adarte sentako adibidez ba estudioak izatea, Lo Salvatolo casa eta fiskato hor, horren horren inguruan ere, fiskate fregatik kalera tetze hori, eh, fiskate ni gustau te zona honetan artistogarri daudela eta eh ni gustau te ba, ba ba barko izatekeela ba gehiago, geiago ba hori ba, studioak e, izateko eta mugimendu gehiago egoteko, e, eh? Eh, Ongi da. esperientzia nola pasatzen, ezagut haurrekin, helduekin. Eh, Ondarriko zutsona izan zen. Eh, euri izan genuen tarteka, ber gaur ehueko presentazioak daitzen eta gainera eh, gauzuko piezak ikus da izango dira eh ustailaren hasieratik eh, Donostiko Aquariumean. Orduan jende ikusi dezake argi Zagardiz, zenola kolana genuen denuen eta Osor menontzen gern ez aurrak lanean egon zirelako, ta bueno, bon, ez leengoaldi ze eh, ta gendea fiskate guri ikusi tekuste tarrituta ta pasatu zuten, ta gune bon, ekstolke sausabela gertatzea gaurdinen. Mhm, uh -huh, ongi eh, irungo, irungo emaitza edo obra eh, ikus gai jarriko zuere. Bai, irungo, irungo pieza ore, eh, o sea, depósito da. E, irun gudalitza dintzako, eta nik uste dut, idailean edo inbar dutela orkestena berrunda horreitamar urteko urte mugabate e, ospatzen da, eta erabiliko dutetik ez hau e, bale ba, ba, horren inguruan e, erakusteko, ez. Ege ezan e, e, e, hori gaur egun plantelazun ditudan e, ideiak edo nire temak e, koharroetan, ze erikusen duak eta teba gure ingurunearekin, ez. E, eginak paisaiak dira, paisai oso bereziak, ez. Zeraten ez piztate reinterpretatzen, eh, ba, orain dela urte batzuk alean, orkutzen genituen artisten emotiboiek, ez. Eh, Inguberan daustagun mindiak, paisaiak, itxasoak, ez, orgon, eh, nik uste guztu dute guztoko piezak eh, gauzatzen nahi nahi zela, eta zendia gosatzeko dituela. Uh -huh. eh, Judas, eh, ondarribiko esperientzia batetik, gaur Atxaldeko 4etatik aurrera, generoa etxehandia eh, plazan plazaan irunen, pentsatzen dut proiektua eh luzarrako jovesakela eh, ba, eh, eh dela azken da izango. Bai, bueno, eh aurten jaso dut laguntza laguntza bat dutaminek ematen eh, eh, dituen laguntza dire inter kanzon terizak, zerbait, ez? Eta aurkezten ez denuen projektoan zan pixka bat, hori, gauzatea olako ekitaldiak bai, baien barri duen, baien baien bai aldean, eta pixkate osatu zirkulo moduko bat, eta hiru ekitaldik edo konferentzia moduko bat, ematea, eta pixkate e, ba hori, akzio guztia horrekin e, reibindik artea, daite gitea pixkatzen den e, ez dakarreke artista e, lokale negoera iguruz, daizuk, eta baita ere, Ba, ze harremanak e, sortu bar diren, bai artista, bai pusle, bai bizilagun, baron artean, eh? Ez arteak beti aberazten duela ingurunea, ingurukoei eta beti pozitua gala olako gauzak egitea eta olako harremanak sortea Harremanak <hazitua> aipatzen bitugu, la Judaz, e, e, zu partai dizain zaitugu Antxetireden amabosgarren urte mugakari, antolatu dugun e, bidasa marraztu erakusketa ibiltarian, mugaz da indiko ere mm -hmm. e, Onda ribian, endaia negonda eta gaur eta ditugu gazken egunak E, irungo eh kulturaretoan, hor zure obrarik usteko aukera izango delarik hori gogoratzeaz gain ez dakit, bilantxiki bat edo nola ikusi duzu ekimena eh xumeagoa apalagoa duarik gare baina e, ba, lebat ez, ta, bueno, erikuzo, eh ere, eh ba hondarale bat gehiago esta sentzu belean bueno niso zure sustetasun maneira eh gauzo positiboa zaketzen modela ordua ninen ezgaratzen sustetasun edo andita zu medolako gauzatzen baina berez eh, ekimenak egitea, eh? segun erokotasun horretan eh, arteak presentzia izatea, eta eh? gure eh, ahotza eh, presentzia izatea, eh? nik uste dut hori dela garantzuena, eh? eh, eh, nik uste dut arteak beti lagundu izatea, bai antxeterak beren amogos eh, turpeak laguntzen, bai usteit, eh, beste gauzatzen eh, laguntzen, eh? nik uste dut eh, da, eh, Interesgarriena da, hori, ba elkartea, ez, e, jendezgarriak eta proieztu esgarriak eta elkartea, eta, eta e, buia zartu, eta erakutsi, ba hori, benere daudela, daudela, hori, da, ba, jende ona, eusaz osmetuiten, eta hori, ba, ba, beti, ba, komunitariari, eta giluku jendeari, bizi lagunei, eta ganei, ba, causa ka porta Mhm. Uh -huh. Ongi ba, horrekin geratuko gara. Judas eh buia sartuko buzua atalde hontan, eh? Hain zuzen ere geraro etxe handia plazan atxaldeko laboetatik e, gero aipatu duzu 7erdietan bigarrena atalean edo eh obra bidibilduko dofinituko buzuela ez berandu bakarriko duzu. Bai, bai, eh, shamisela lauta, lautasik eh 7erditera aurrekin emango bea berturatzu zaitezte gurasoak aurrekin eta eh danun artean zikobera kuadron ditu ondoko egiten. Eta, gero, geratu behera ingudu paloi bat zaskiterritu egin behatziak arte, eta be, eh, behatziak arte, eta gero behatzi etan behatzi dutik amabitara, ingona izni, kuadro hori, ba, amaitze. Euraldia eh. e, respetatzea, eta mm. jendea oso ondo pasatzea. Nik uste dute, bai, bia talak usun direzgarriak direla, bata, ba, familian gauzatzu egitekeen... Eh, pieza va da la cota, creo va, digo, a dire beste no saben o que, era artea gosatzeko, eh? Artea gosatzeko. Bueno, ha herten uteko zaitugu, <shus> eh? Atxaldeko 80 hau dira bitartean baduzula lana judas. E, Mi esker era namategatik. Vale. Zuei, eta onde izan?